Bai, eta Eusko Legebiltzarraren sartzea ukan dugu aipagai, asteuntan eginen baitute sartzea gazte izen, aipatu ditugu ere Eskozia eta Kataluniako kontsultak eta prezeski lehenik, lema eguna larumatuntan izanen baita. Daniel Kanplonek eman dizkigu seetasunak. Bai, nahi bauzuk guk dugu alderdiaren pesta igandean, Baina, bezperan, hori beti betiko ditugu dugu Frantzian diren eta beste estadoak, beste nazioak, estadori gabekoak, eran nahi du, Alzazianuak, Corsak, Zabuaiak, Alzazianuak, eta ekin iten dugu beti bilkura bat laumat goizarekin, eta partikatze pixkatzen diren gure keskak eta gure batailak eta historioak. Horten ikusiz memento untan, zepasten den Eskozian, Kataluñan eta Euskalegian ere zehari den, behaz pentsatu dugu, hobezela pixkateitia birkulo bat irekia e, kasetari eri, eta bestari nahi dutenguziari, eta pixka bat jango jendia ekarraazi, eta hola izan dugu behaz jordi, e, berda, eta konbertenzia katalena ipar aldeko eren lendakaria. Eh? eta bezbik uroba hituarek egoarekin, da denak, bretonia, Ive Pele, duan parti breton jaren lendakaria da, eta izanen duk guekin, itxaskun bilbao, dan uh, leheno egon dena parlamentuaren buruzagi, eh, 2004-etik eta behat zira, eta aurten orai euro depatutu da, eh, biaren aldikotz, eta arek pixkat kontatuko haku ere, zep, nola den uh, Euskalotun milian nola sortu zen, nola pasatu zen, eta hori zetan giren, eta Beaz, hoi bakotsak eh, kondatuko dute bizkat nola sortu zen eskozian eh, ideia hori, nola piztu den, nola gizarteak hartu den bere kondu, eta nola skartu den, eta errefen arte. Mm -hmm. Eta jordi kondatuko haku, harrike kanta nola pasten den, hara. Eta gero ondotik, beraz, izanen da alderdieguna, hori ogoita sortzian ez da baina esronpatzen? Bai, jo 2018an beazroi berak nahi baduzu gero eguna pasatuta, bi amu lengo dira, Eusko Alderri jeltzareak gobitatzen ditu beti, badira ezroi bakareen, bai, ludira ere kampo erresumeta kuakar eh, Euskal Diaspora heldu da naiozuane bitatu Eusko Alderri jeltzareko taldeak eta bitzarrak bitira. Eldu dei paramedikatik, uruguay, paraguay, Chile, eh, Argentina taula eta geu bez Frantsian diren minoreak ere handira eta bez hor bai festa handi bata, oso festa populara naiozu bada iurtan hori eta eumira jenderen artean, eh? eta biltzak bakotsiak uh, buntatzen du uh, tanta bat, ehoi uh, txosna bat nahi horzu, han edateko eta, edateko, edateko eta jateko eta presteaiteko ere. Minen goizean, badago lehenik biltzak guztiak ibiltzen dira ahan, uh, eta gehienek xalotzen dituzte, eta guberrezik iperjaldeko agutibik ira, xalotuak ira biziki, eh? bizkaitak eta oso maite dituzte, txikiak dira kontxeugaz ere, beti bitute ere, bere gogoan ipajaldea baratze pollita dela, eh? <laughs> eta gero baituko behaz bizten gure agintarien emintzaldiak. Eh? Eta beti dugu, bizten uh, da, hoai Andonia Ortuzar, da, erzi benebeen be, be, be, lendakaria, eta gehoi nik aurkuju, eh? hoi biek izan dira, mintzaldi eh, nagusiak, gehoizetan dira gaztiak ere egikoak eta gola, eta hoi kuseian behaz uh, pasatzen dute, bizten da, ipatzen dute zer pastu den, eta zer diren bere, uh, nahi gozu, helburuak heldu uh, den urteko, nahi gozu, biztan bizten da, memento untan, Pentsu dut oso interesanta izanen dela, zeren aipatuko dute bai eskozia, bai Katalonia, eta bai ere Euskal ze pasatzen den, eta bere estatutu behia zetan den. Asteuntan izanen da ere, sartzea Eusko Legi Biltzarrean, indigo urkuluk badu beraz, uh, lan ahondi bate, estatutu berria prestatzen hasiko baita, edo ari baita. Bai, bai, horren ez da zuzut gauza ondik ezanen, bakarrik, e, e, nahi bau zu usteut, e, eta ortu uzak garbiki imintzatu da, edo den izan delarik, guk badugu gure proxesu berezia, e, nahi bau zu, badugu gure historio berezia, ere, lehenik badugu otonomieniat oso azkarra, seur jadele Europan den azkarrena, e, nahi bau zu, fiskalitatea genietik eta hola, eta hori bada hori ta maurte badugula. Katak ez duena eta eskoziak ez duena ere. Eh? Beraz ez dira bate mail partitzen eta gure proesuaaz da bate berdina izenen. Google nahi dugu osta summadeenik partidu na harttian, eta inigoki nahizu bere kanpaia den demoraan ohi ejan zuen helburu bezala eman zuen eta baddakitui bad antsu biurte jotan ari dela eta dana dila eta partido guztiek parte hartzen dutela, Eta behaz nahi duke, nahi duke, ahi batu, uh, nola ejanen dut, eh, elkartasun bat, minimum batean beden, estatu behi baten dako. Nahi duzu, nahi dugu, uhas, egin, eh, nahi duzu, horriburuz, bitugu jaanik haniz, eta hori nahi duku, azkartu, zehuhtatu eta uh, finkatu, gehio, ahonditu. Ara. Eta gero ikusiko, zetan geldituko ginen, berak berari ustean jotitzaz, eta ni ez beniz ezbeniz tokian.: Momentuz ez da ikusten ala ere uh, kontsulta bat uh, Euskal Herriaren dako, ez gira hortan? Hori, uh, hene hiritzia guai, eh? nik usteut um, ibarretxeren uh, prosesua emre ebantzela ibi milata gobernuak ere bantzuan bakarik, eta partidopolituk egin zuten biziki laundu, eta bigarrenik isarteak ere erdizka nahi hozu. Eta seugaz ere bururan no joiteko behar dira denak. Politiko, Partido politiko gehiengoa beden behar da, eh? behar bi partia behar zailen baimen behar da, eh? da besteen motieltasuna behar, behar da, eta gero behar da gisartearen laguntza. Baina, guk badakigu gure kataskekin, sekuna ez dugu izanen gisartearen laguntza, ez badugu jaanik partiduen artean ahreman onbat. Bitz orduberaz asteburuntan, lehenik lema eguneko eztabaida tabaida larun batean goizeko amarretan du kontenia etxean doniban eloitzunen eta igandean bigarrena gazteizen alderdi egunarentzat.